Iazko kampainarekin alderatuta mementuko zobedoa urtengoa bai harrapaketako puruetan, baita salmenta prezioetan ere. Baina Euskal arrantzaleak esu dira, eurek egiten buten atungorriaren kainaberazko artisao arrantzaren parean, arrantza intentsiboa egiten buten beste herri arraina sartzen ari delako gure merkatuetan eta horrek prezioen apaltzea ekartzen duelako. Horri aurregiteko Eusko jaularitzak jakitaren mandu Eusko labela alik eta egaluse piezak gehienei esartzeko aleginak bikoiztuko bituztela, arraindegietan konts mitzailek izan dezaten zalantza gabe Euskal arrantzalen eskuko produktua dela kalitatezkoa eta iraunkorkia arrantzatua. Horrez gain Eusko jauraritzak arrantzaz sektoria indartzeko eunda bi milion euroko plan berezia iragarri du, bost urteetan eginen duten investizamendu publikoa sektorea indartzeko, egituratzeko eta profesionalizatzeko sedea du eta berezeki Euskal gazteak arrantzara irakartzeko beharra nabarmendu du formakuntzaren bidez. Bito hororoz, arrantzaz sailburu orde. Bati ekintzak izango dira formakuntza, berrikuntza, ikerketa, flota hobetzea eta KTEA osatu nahian, ba eta eh komertzializazioren e, ondo seaztea. Jotak banatuta egon martutela pentsatzen dugu. Flota bakuitza egin berdu ateratzen delaen zein dan bere komertzio jakin egin berdu zerdu arrantzatzeko eta ze izango dituen, arrantzale, barku eta portuetan esezik sektore KTE osoan egin nahi dute alegia.